Det finskurska vinterkriget som utbröt den 30 november 1939, då sovjetiskt bombflyg utan krigsförklaring anföll Helsingfors och andra finska städer, fortsätter i början av 1940 med oförminskad kraft. I slutet av februari anfaller några sovjetiska plan, så kallade Molotovs fredsänglar, en finsk kulsprutpleton på karelska näset. Den finländska radiojournalisten Enzio Kim Sevon direktrefererar. Kommer det in igen? Ser det. Här. Rätt över skogskanten, rakt bakifrån bakom skogen kommer det. Rakt emot oss. Bestattar beteckningen. Sida är nere och reda för det här. tiden. Träffar säkert. Otänkbart att det inte skulle ha träffat på den här höjden. Planen är på 50-60 meter höjd. Men huruvida man har träffat de såbara punkterna det, det, det är osäkert ännu tills så vidare. Åtminstone ser det ut som en planen igen skulle stiga där på sidan utan att bli tvingat ner. Men säkert är det ganska väl perfekt. På nytt igen. Det var det andra planen som kom tillbaka efter en gil bakom... Ni kanske förstår att man lite tappar andan här ibland. Man håller den faktiskt, om man vill eller inte. Och tar beteckning så bra man kan.